Hei, tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan esitystäni, terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset. Olen Ari Haaranen, työskentelen Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella koordinaattorina. Toimin myös koordinaattorina kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksella. Esitykseni koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastelemme terveyden edistämisen kehitysvaiheita Maailman terveysjärjestön, WHO:n terveyden edistämisen maailmankonferenssien avulla ja perehdymme tyhjesti joihinkin keskeisiin kansainvälisiin suuntaviivoihin ja linjauksiin terveyden edistämisessä. Toisessa osassa tarkastelemme kansallista eli suomalaista kehitystä 1900-luvulta tähän päivään saakka sekä katsomme tänä päivänä keskeisesti vaikuttavia poliittisia linjauksia terveyden edistämisessä. Terveyden edistäminen on käsitteenä laaja ja monimerkityksinen. Sen sisältö on vaihdellut vuosikymmenien aikana erilaisten terveyden edistämisen painotusalueiden mukaan. Terveyden edistämisen kehittyminen on ollut yhteydessä eri tieteenalojen historiaan, erityisesti lääketieteen ja kansanterveystieteen kehittymiseen. Tällä kertaa aloitan kuitenkin tarkastelun 1970-luvulla, jolloin voidaan katsoa nykyaikaisen terveyden edistämisen sisällöllisesti alkaneen. Vuonna 1974 julkaistiin ensimmäinen valtakunnallinen poliittinen julkilausuma terveyden edistämisestä Kanadassa. Tämä niin sanottu Lalonde-raportti oli ensimmäinen poliittinen asiakirja, jossa terveys selkeästi määriteltiin terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolisena tekijänä. Raportissa tunnistettiin neljä terveyttä määrittävää tekijää, perimä, elintavat, ympäristö ja terveyspalvelut. Näistä elintavat tulivat ensimmäiseksi painopistealueeksi terveyden edistämisessä. Esimerkiksi monissa tutkimuksissa pyrittiin osoittamaan terveydentilan ja yksilön riskikäyttäytymisen välillä selkeitä yhteyksiä. Tämän seurauksena interventioihin sisällytettiin terveyskasvatusohjelmia ja julkisia terveystietoisuutta lisääviä kampanjoita, joilla pyrittiin vaikuttamaan yksilöiden asenteisiin terveyskäyttäytymiseen ja tietoisuuteen omasta terveydestä. Esimerkiksi lopettamaan tupakoinnin, harrastamaan liikuntaa enemmän, tekemään terveellisempiä ruokavalintoja. Voidaankin sanoa, että 1970-luvulla terveyden edistämisen pääpaino oli sairauksien ehkäisyssä ja riskikäyttäytymiseen vaikuttamisessa, jolloin keskeisinä toimintamuotoina olivat tiedotus ja terveyskasvatus. Silloin myös tehtiin ensimmäisiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä vahvistamaan haluttuja muutoksia terveyskäyttäytymisessä. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat muun mm. muassa tupakkalainsäädäntö ja erilaiset päihtyneenä ajamiseen liittyvät lait. Seuraava merkkipaalu terveyden edistämisen kehitysvaiheessa. Oli vuonna 1978 järjestetty Almaatan perusterveydenhuollon konferenssi. Silloin vuotta aiemmin maailman terveysjärjestön WHO yleiskokouksessa luotu terveyttä kaikille ohjelma esiteltiin laajasti. Almaatan julistuksessa perusterveydenhuolto nähtiin integroituneena terveysjärjestelmänä, jonka avulla voidaan saavuttaa terveyttä kaikille. Useimmat WHO-jäsenvaltiot sitoutuivat tähän maailmanlaajuiseen terveyttä kaikille strategiaan sekä perusterveydenhuollon periaatteisiin, jotka tulivat ilmi alma atan julistuksessa. alma kokouksen jälkeistä aikaa terveyden edistämistä onkin kutsuttu perusterveydenhuollon vaiheeksi. Silloin johtavana periaatteena oli osoittaa yhteisön terveysongelmia ja huolehtia edistävistä ehkäisivistä hoitavista ja kuntouttavista palveluista ja niiden saatavuudesta. Alma-Atassa alkanut WHO-jäsenvaltioiden välinen yhteistyö huipentui vuonna 1986 Kanadassa järjestettyyn ensimmäiseen kansainväliseen terveyden edistämisen konferenssiin. Tämä Kanadan ottavassa järjestetty konferenssi on ollut merkittävin terveyden edistämisen sisältöihin nykyaikana vaikuttanut konferenssi. Nykyinen terveyden edistäminen on rakentunut Ottavan asiakirjan perustalle. Asiakirjassa muun muassa määriteltiin terveyden edistäminen toiminnaksi, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia niin terveytensä hallintaan kuin sen parantamiseen. Ottavan asiakirja määritteli myös terveyden edellytyksiä, kuten rauhan, suojan, koulutus, riittävä ravitsemus, tulot, kestävät kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvo. Lisäksi Ottavan asiakirjassa terveyttä edistävä toiminta jäsennettiin viideksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittämiseksi, terveellisemmän ympäristön aikaansaamiseksi, yhteisöjen toiminnan tehostamiseksi, henkilökohtaisten taitojen kehittämiseksi sekä terveyspalvelujen uudelleen suuntaamiseksi. Terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittämisessä nähtiin tärkeinä yhteiskuntapoliittiset toimenpiteet, kuten lainsäädäntö, vero- ja hintapolitiikka, tasa-arvoisuutta edistää tulo- ja sosiaaliturvapolitiikka. Terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen perustui ajatukseen siitä, että terveyden edistäminen on huomattavasti enemmän kuin terveydenhuoltoon palvelut ja palvelujärjestelmän toiminta. Terveellisemmän ympäristön aikaan saaminen tarkoitti ekologista lähestymistapaa, jossa korostettiin yhteisöllistä vastuuta sekä luonnonvarojen säilyttämisen tärkeyttä. Yhteisöjen toiminnan tehostaminen perustui ajatukseen, että suurin osa terveyteen liittyvistä päätöksistä Tehdään arkielämässä ja ihmistä ympäröivillä yhteisöllä on suuri merkitys näihin valintoihin. Myös ihmisten edellytyksiä ja mahdollisuuksia toimia yhteisössä haluttiin parantaa. Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen nähtiin tärkeänä oman terveyden ja ympäristön huolehtimiseksi. Viimeisessä viidennessä kokonaisuudessa terveyspalvelujen uudistaminen. Tai uudelleen suuntaaminen on terveyden edistämisen näkökulmasta merkittävää. Terveyspalvelujärjestelmän odotettiin suuntautuvan entistä enemmän hoitavien ja kliinisten palvelujen ulkopuolelle. Nämä viisi kokonaisuutta muodostuivat keskeisiksi terveyden edistämistä suuntaaviksi strategioiksi maailmanlaajuisesti. Eräs merkittävä syy, miksi ottavan julistus muodostui niin suosituksi, oli 1980-luvun puoliväliin mennessä noussut huoli niistä näkökulmien rajoituksista, jotka tulivat esille terveyden edistämisen keskittyessä pelkästään elintapoihin että rakenteelliset olosuhteet, kuten köyhyys ja syrjintä, vaikuttivat yksilöiden mahdollisuuksiin saavuttaa terveyttä. Ottavan konferenssin ja siellä julkaistun asiakirjan myötä terveyden edistämisessä nähtiin alkaneen uusi kansanterveyden vaihe. 1980-luvulla terveyden edistämisessä korostui moniulotteiset interventti jotka kohdistuivat yhteisön toimintaan ja terveyttä tukeviin ympäristöihin. 80-luvulla oli useita erilaisia projekteja ja hankkeita, joissa pyrittiin välittämään tietoa eri yhteisöille. Tästä tunnetun esimerkki on Pohjois-Karjala-projekti. Ottavan jälkeen seuraava konferenssi oli jo kahden vuoden kuluttua 1988 Adelaidissa Australiassa. Siellä ja kaikissa muissakin myöhemmin järjestetyissä terveyden edistämisen konferensseissa jatkettiin Ottavassa esitettyjen toimintalinjojen syventämistä. Adelaidessa rajoituttiin käsittelemään ainoastaan yhtä pääteemaa terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikkaa. Adelaidissa esitettiin neljä terveyden edistämisen kannalta tärkeää avainaluetta. Näitä olivat naisten terveyden tukeminen, ruoan ja ravinnon kehittäminen, tupakan ja alkoholin käytön vähentäminen sekä tukea antavien ympäristöjen luominen. Adelaidissa painotettiin myös edellytysten luomista terveyttä edistävälle yhteiskuntapolitiikalle. Adelaiden jälkeen seuraava konferenssi järjestettiin Sundsvallissa Ruotsissa 1991. Siellä pääteemana oli terveyttä edistävät ympäristöt. Siellä käsiteltiin ekologisia kysymyksiä, sosiaalisen terveyden ongelmia, köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Terveyttä edistävän ympäristön tarkastelussa korostettiin neljää eri ulottuvuutta. Yhteiskunnallista ulottuvuutta poliittista ulottuvuutta ja taloudellista ulottuvuutta, sekä naisten tietojen ja taitojen tunnistamista ja käyttöä kaikilla aloilla. Sundsvallin konferenssia onkin pidetty ensimmäisenä maailmanlaajuisen terveyden edistämisen konferenssina. Seuraava terveyden edistämisen konferenssi järjestettiin Jakartassa, Indonesiassa. Siellä painotettiin kaikkien yhteiskunnallisten sektoreiden sitoutumisen tärkeyttä terveyden edistämisessä. Konferenssissa tunnistettiin terveyden edistämiseen monia uusia haasteita. Jakartan julistuksessa tunnistettiin viisi prioriteettialue tulevaisuuden terveyden edistämisessä. Terveyteen liittyvän sosiaalisen vastuun edistäminen, panostusten lisääminen terveyteen, Yhteistyön lujittaminen ja laajentaminen terveyden hyväksi, yhteisöjen toimintakyvyn lisääminen ja yksilöiden tukeminen sekä terveyden edistämisen perusrakenteiden vahvistaminen. Jakartan julistuksessa korostettiin, että terveys on inhimillinen perusarvo ja välttämätön kaikille sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Jakartassa olikin ensimmäistä kertaa mukana yksityinen sektori ja liike-elämä. Jakartassa todettiin myös siihen mennessä tehdyt johtopäätökset terveyden edistämisessä. Nämä johtopäätökset kuvaavat hyvin 1990-luvun terveyden edistämistä. Silloin terveyden edistämisessä alettiin tavoitella ihmisiä erilaisilla arjen areenoilla, kouluissa, työpaikoilla, kaupungeissa, erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. Terveyden edistämiseen liittyvää tietoa välitettiin ihmisten omista tarpeista käsin. Nämä arjen arajanat tarjosivat käytännön mahdollisuuksia terveyden edistämisen kokonaisvaltaisille strategioille, jotka ovat terveyden kehittämiseksi kaikkein vaikuttavimpia ja tehokkaimpia. 2000-luvulla on järjestetty kaksi maailmanlaajuista terveyden edistämisen konferenssia. Ensimmäinen niistä oli Meksikossa vuonna 2000. Konferenssin teemana oli terveyden tasa-arvo. Meksikon konferenssi johtopäätöksissä painotettiin terveyden edistämisen näytön vahvistamista, poliittisten taitojen ja toimintojen vahvistamista ja naisten roolin tärkeyttä terveyden edistämisessä. Meksikon konferenssin painopisteenä oli vahvistaa toimia terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä kehittää ja ylläpitää terveyttä tukevia rakenteita ja resursseja sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Toinen 2000-luvulla järjestetty terveyden edistämisen konferenssi oli Bangkokissa, Thaimaassa vuonna 2005. Siellä aiheena oli terveyttä määrittävien tekijöiden määritteleminen sekä terveyden edistämisen politiikka. Konferenssissa pyrittiin tunnistamaan tämän 2000-luvun ajan haasteet, kuten globalisaation vaikutuksia, internetin vaikutuksia, yksityisen sektorin sitoutumista terveyden edistämiseen sekä terveyden edistämisen näyttöä ja kustannusvaikuttavuutta. Konferenssi painotti terveyttä tukevaa yhteiskuntapolitiikkaa terveyden edistämisessä kaikilla mahdollisilla eri tasoilla. Maailman terveysjärjestön terveyden edistämisen konferenssien linjaukset ovat voimakkaasti ohjanneet ja kehittäneet terveyden edistämisestä maailmanlaajuisesti. Niillä on ollut kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia vaikutuksia terveyden edistämiseen. Linjausten perusteella on tehty useita erilaisia terveyttä edistäviä toimintoja ja projekteja eri puolilla maailmaa. Lisäksi konferenssit ovat tuoneet esille globaaleja terveyteen liittyviä kysymyksiä ja tuoneet ne maailmantietoisuuteen. Kansainvälisten terveyden edistämisen konferenssien lisäksi toinen merkittävä terveyden edistämistä ohjaava linjaus on ollut yhdistyneiden kansakuntien YK on vuosituhannen kehitystavoitteet. Ne julkaistiin maailman huippukokouksessa 1990-luvulla vastauksena maailman kehityshaasteisiin. Kokouksessa luotiin kahdeksan tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäisenä tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja nälänhätä. Toisena tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuisesti peruskoulutus kaikille ihmisille. Kolmannella tavoitteessa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistetaan naisten asemaa. Neljäs tavoite on vähentää lasten kuolleisuutta. Viidentenä tavoitteena on parantaa ja äitiysajan terveyttä. Kuudes tavoite kohdistuu aitsin, malarian ja muiden tarttuvien taitojen ehkäisyyn. Seitsemäs tavoite haluaa varmistaa ympäristöllisen kestävän kehityksen ja kahdeksantena tavoitteena on kehittää maailmanlaajuista kumppanuutta kehityksessä. Nämä tavoitteet ovat vaikuttaneet useiden maailmanlaajuisiin projekteihin ja niissä toimiviin toimijoihin ja niiden avulla on saatu paljon hyviä tuloksia. Esimerkiksi monet vapaaehtoisjärjestöt ovat suunnanneet omaa toimintansa näiden tavoitteiden mukaiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että 2000-luvulla on korostettu terveyden edistämisen tekoja ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä. Seuraavassa osassa tarkastelemme joitakin keskeisiä kansallisia strategisia suuntaviivoja sekä terveyden edistämistä ohjaavia asiakirjoja.